za ovdje uloženje. E, čima ovo, to... Znate, da sam imao problema s tim službama i čim vidim ovo je, ovo je najvakše eliminirati, to je svijetljeno. Dragi Karlovićani... Ti se s okupili u broju. Dragi Karlovićani, koji ste došli, hvala vam na dolazku. a koji niste došli, sigurno ćete sa zanimanjem poslušati tunski zapis današnje rasprave ipak osjećam potrebu kao predsjednik udruge koja organizira Skup da se ispričam našim partnerima iz Centra za građansku hrabrost jer osjećam odgovornost za slab odaziv a kad kažem slab odaziv ne želim umanjiti vrijednost vašeg dolaska jer ne znam mi smo radili promociju kako radimo uvijek, a nekad jednostavno ne idemo, očigledno. Što ne, Karlovac je, što kažem, Milo Sokolić uvijek bio specifična sredina, međutim, nije to nikakav razlogan upravdanje. Još jednom hvala na dovolsku, hvala i našim e, govornicima, večerašnjim izlagateljima. Ovo je sigurno vrijedna knjiga, oni koji nisu došli mogu požaliti što su izgubili priliku da knjigu nabave po promotivnoj cijeni od 70 kuna i da poslušaju neke pametne misli koje ova na teme koje ova knjiga obrađuje. A teme su danas u našem društvu i itekako prisutne, atraktivne i uvijek probdje. S nama su večeras autorica knjige Komunizma za djecu koju danas predstavljamo i predsjednica Centra za građansku hrabrost Nada Topić-Peratović aktivist, političar i politolog Mile Sokolić teolog, političar i pedagog Damir Mandić ovako Znači, krenut ćemo od e, autorice i zamoliti da nam kaže e, na koji način je nastala ova knjiga, odakle ideja, motivacija i kako to da je e, prvo izdano englesko izdanje, a zatim i da je prvo predstavljena na Oxfordu, to ovako zvuči dosta atraktivno. E, pa ćemo onda dalje, s tim da ću, prije nego što nam dam riječ, u kratku pročitati, e, e, pročitati o čemu se to, e, čime se to Centar za građansku hrabrost bavit. Dakle, feministička i slobno udruga, Centar za građansku hrabrost, osnovana je 2011. godine sa ciljem promicanja i poticanja građanske hrabrosti, feminištkog aktivizma i solidarnosti ljudskih, posebice prava žena i LGBT, LGBT osoba, rodnoj ravnopravnosti i vrijednosti u komunizma, slobodomlja, kritičke misli, načela sekularnosti, racionalne i znanstvene spoznaje. Vođen na polonomičkom teorijom i aktivizmom, udruga se aktivno zalaže za iskorjednjivanje svih oblika patrijarfalnog nasilja, kontrole i diskriminacije žena te svih drugačijih i različitih na temelju rodnog izražavanja i ili identiteta, seksualne limitacije kao i interseksualne karakteristika, također rase, racionalne pripadnosti životne dobi, kulturoloških, ideoloških, mentalnih i tjelesnih razlita. Centar za građansko hrabrost se zalaže i za jačenje kultu, kulture odgovornosti, suočavanja sa prošlošću, kulture kaželosti ratnih zločina kao i klimatiničke solidarnosti sa žrtvama, to jest preživjeljima svih vidova nasilja i aktivnosti su proslijeva svim vidovima fašizma, mizoginije, to mi reći šta je, heteroseksizma... <laughs> i znači. no, Mislim, nisam bio siguran. Etnocentrizma, militarizma, rasizma i ksenofobije. E, tako da i prije, opet još prije nego što zamolim goslođu Nadu Perakoveć, e, da odgovori na moja pitanja zamolio bih zamjenika svog udruzi da nam malo da vode. To je naša Evo. izvolite, dobro večer, hvala vam na pozivu. E, jako mi je drago što večeras predstavljam knjigu Karlovcu. Mi smo ovdje već duže vrijeme imamo u blizini Karlovca jedno malo imanje na koje svake, kad god nam se ukaže prilika, posjećujemo ga i uživamo u, u, u ljepotama ovo kraja i, i, i baš nekako, posebno mi je, baš mi je drago što, što smo večeras ovdje Ovaj, hvala i, i e, gostima koji su došli, isto da razgovaramo malo o ovoj knjizi i o onome što nas nekako spaja. Ovaj, ova knjiga Humanizam za djecu nastala je prije svega iz jedne potrebe, ja bih to rekla, čak to je ono vlastita iz jednog vlastitog iskustva iz iskustva vlastitog roditeljstva. Znači, ja, mi imamo ovaj, i, e, sad već 11. godišnju kćerku s koj, kojoj koj sam htjela približiti moje humanističke vrijednosti, naše obiteljske. Ova, htjela sam joj približiti ljubav za čovjeka, e, odgovornost za društvo u kojem živi, ali i za okoliš, pa i spo, sposobnost i spremnost za istraživanje i kritičko preispitivanje postojećih znanja. E, nekako smatram da je, to smo joj htjela nekako ono, dati na njenom putu životnom i tako je nastala ova knjiga koja se dijeli na dva dijela. U prvom dijelu objašnjavam neke, kako bih rekla, prvi dio služi kao neki pojmovnik u kojem objašnjavam društvenu zbilju, u kojoj mi danas e, živimo, u kojoj objašnjavam pojmove poput demokracija, ljudska prava, e, pa i LGBT prava, prava žena. objašnjavam što je znanstvena metoda, što je znanost. E, e, u drugom dijelu nudim takozvanih, ja to volim reći, deset savjeta, e, smjernica kako živjeti jedan pravedan, odgovoran i dobar moralan život na humanističkim načelima. To, pitali ste me za Oxford. Mi smo, kad smo odlučili tiskati ovu knjigu, kao mlada udruga nismo imali svojih primanja, novaca i onda smo odlučili, smo otišli, smo na Kickstarter gdje smo prijavili naš projekt i ljudi su se javljali iz cijelog svijeta iz Amerike, iz, iz Europe pa i e, iz, naravno iz Hrvatske i okolnih e, zemalja i uplačivali su, e, uplačivali su jedan novčani prilog e, za tisak ove knjige. Uspjeli smo tako u mjesec dana i to najteže doba kad su još bila one poplave u, u petom mjesecu skupiti 5000 eura. E, e, e i onda smo odlučili da ćemo knjigu ne samo na engleskom tiskat, ne samo na hrvatskom tiskat, nego na engleskom i e, njemačkom jeziku, jer nam se pružila prilika da knjigu ovaj, po prvi put predstavimo baš na Svjetskom kongresu humanista koji je bio u Oxfordu ove godine i koji se, e, koji se održava svake tri godine negdje drugdje. Pa nam se to evo, ono, nekako smo osjetili potrebu da se zahvalimo svim inozemnim uh, uh, podupiračima ili uh, backersima kako se to kaže koji su uh, nam pomogli u ostvarivanju, u tiskanju ove knjige. No, meni je drago što se ova knjiga ne samo što se tiskala na engleskom i na njemačkom, nego što postoji jako veliki interes za to knjigu i na, da se prevodi na druge jezike. Evo, već talijanski prijevod je Gotov, uh, knjiga se prevodi na ruski i, i na arapski jezik. Uh, jedan poznati uh, marokanac koji je zbog svog i religioznog stava murao napustiti Maroko jer imao užasne prijetnje i koji je dobio na osnovu toga švicarski azil, ovaj, pravo boravište u Švicarskoj. S njim zajedno ćemo napraviti jednu uh, arapsku verziju knjige pa ćemo je isto pomoću i ovih međunarodne humanističke i etičke unije promovirati i, ovaj, i u arapskim zemljama. Tako da, evo, meni se nedano jav, javio jedan gospodin iz Bangladeša i iz Burme, drugi koji isto tamo prevode, ne znam, nekako englesko izdanje knjige i oni to tamo prevode na svoje jezike. Samo što kažem, ja kad sam pitala za autorska prava, ovaj mi iz Burme rekao, kad bi vi znali koliko knjiga se ovdje kod nas prevodi, nikad ni u autori ni ne saznaju da su prevedeni. Tako da sam rekao, dobro, ne ma veze bitno da se ono što se kaže riječ širi. Eto tako to bi uh, bilo za za početak to što bih htjela reći za knjigu. Hvala. E, recite nam samo da, e, može. možemo o, no. <laughs> da pljeskamo. Nema mnogo. Hvala na saslušanju. Da, neka neka hvala. Očekujemo od publike žesto aplauz. Recite nam samo na koju, kako je znači priključeno e, na Oxfordu na tom humaničkom kongresu kako je vaše djelo prihvaćeno i kako su kritike bile pozitivne, negativne pa, pa evo ja moram ono neskromno priznati da za sada su pozitivne kritike da su, evo ja sam uvijek mislila da takva jedna knjiga je samo potrebna našem društvu, u zato jer spao nema ovo, jeste prva takva vrsta knjige u Hrvatskoj i šire, ali i u engleskom govornom području postoji potreba za takvom jednom knjigom i ovaj, ja sam i knjigu i poznatim eh, humanistima i ateistima ovaj, koji su eh, bili s njom oduševljeni i jako ih je zanimalo i m, tamo smo imali svoj štand i promociju knjige, tako da kažem vam, javljaju nam se i danas nam se javljaju ljudi koji bi željeli englesku verziju knjige nabaviti, tako, tako da, eto. Prijetno. E, hvala vam. Mile, jeste li vi humanisti? Da, to je teško reći. To mora drugi reći, ja ne mogu reći sam. E, biti humanist, to je preširo pojam. Ajme, malo prije smo razgovarali ovdje o, o humanizmu, odnosno o nekim elementima e, znanosti, povezanosti, znanosti i humanizma, pa je profesor Butković rekao da recimo, znanost ne može bez humanizma, odnosno humanizam e, jedno, jedno ili samo ne funkcionira. Ono što mene fasciniralo recimo ovdje su kao primjeri u ovoj knjizi koji su mi ti nadjerao da na pročitam dan i zada ti hvala, jer ovaj, ja vjerojatno ne bi pročitao ovoj cijeloj buzi. koji... Vidim da ste jedan od onih koji šaraju po knjigu. Pa onda dao sam si truda i išao sam čitat od korica do korica i zapravo sam sve proučio i moja prva impresija je bila da bi ovu knjigu trebali učenici od četvrtog, odnosno od petog do, do osmog razreda, da bi trebali imati kao neku vrstu udžbenika i svake godine ponovo prečitava, dakle ponavljati kao jednu materiju koja bi bila nekako obavezno gradivo i koju bi morali ono znati od početka do kraja. Ona nije iritantna, ona nije, za mene nije po ničemu, šta bi, eksplozivna ili problematična, dakle, na nju ne bi trebalo niko likati. Ovo je jedna stvarno lijepa knjiga koja govori o lijepim primjerima. Ti si mi pitao, ja sam humanist, E, mene je fasciniralo ovdje što se spominju e, kao humanisti osobe koje to zapravo nisu da. htjele biti ili nisu ni planirale biti e, kao ja, ova djevojka ovdje koja nije htjela u autobusu sjesti u, u Alabami u onaj dio koji je namijenjen crcima i ona je postala humanista zapravo, e, ona je samo išla s posla, bila je umorna, bilo je teško ili neko diže sa jednog mjesta na drugo e, i e, ona je zapravo bila okidač za, za sve to i je humanistom, e, dobila je zapravo tu, tu, tu dimenziju. To znači, ja sam zaključio iz toga da ljudi zapravo nisu e, treba ljude obrazovati, treba im govoriti, da dakle, treba djeci tvojašnjavati pojmove, e, treba ih uputiti u to što je humanizam, treba im govoriti o pozitivnim primjerima, ali nikad zapravo ne znate e, kako će se zapravo pojaviti u jednoj, jednoj toj, toj ulozi? E, ovih dana je bila ovdje, kod nas u Karlovcu, predstava o onom e, mladinču, sad čovjeku, već 260, e, koji je bio za u zarobljeništvu za vrijeme rata u, u Srbiji. I e, e, mene je zapravo fascinirala ta njegova, njegova humanistička dimenzija te njegove pripovijesti. Kad je on govorio s jedne strane, ja razumijem da je bio rat, kad su ga doveli, ne znam, u bolnicu, pa je tamo liječnica rekla, ja neću uvećiti ovoga. Međutim, on ističe toliko primjera, e, dobrih primjera tih ljudi koji su mu tamo pomagali. Znači, humanizam postoji u svim segmentima, samo, samo ga ponekad ne vidimo, odnosno ponekad je on na neki način skriven. Zato, e, ja iskreno kao, ne znam, e, u kom svojstvu si mislio da mogu govoriti kao humanist, ja sam imao prilika e, u ovih 20 i nešto godina kad sam spletom okolnosti e, bio u sličnim situacijama kao djevojka i tako dalje kad sam rekao ne možete pripadnike određene grupe ljudi tretirati na taj način možete govoriti o pojedinačkim primjerima ali vrlo teško generalizirati pa sam zbog toga imao i sam vlastitog problema e, između ostalih Da u zadnjih 25 godina između ostalog sam bio i, i na, na raznim mjestima i u raznim opasnostima zbog toga, ali nikad nisam zapravo požalio, zato vam hoću reći, ne znate zapravo kako, kako, koja snaga leži u ljudima, tko će se zapravo pokazati kao humanist i tko će zapravo skrivati židove, tko će, tko će ne znam što raditi. Dakle, vrlo je teško, ali naravno da, da, da bi povećali taj postotak humanista ovdje, moramo im davati određeni materijal Moramo ih poticat, moramo im govoriti da, da postoji nešto što se zove humanizam i kažem da, da je to jedan, jedan, jedan put koji zapravo na neki način gdje se može saznati puno više nego naravno u nekim drugim stvarima. Ja ne osporavam i ovdje kad smo malo pre isto razgovarali o tome je bilo riječi da ne znam... To sam malo previše, možda neko ima da se previše govori o ateizmu, sekularizmu ili tako tim stvarima. To su sve elementi zapravo koji su vrlo bitni za razumijevanje ono što se zove humanizam. I zato ja ne bi završio ovaj moj dio s tim da, sam, da ja jesam ili nisam humanist. Kad se nađete u situaciji da morate u tom autobusu jel, ostati sjediti negdje na tom mjestu, onda se zapravo pokaže ko je humanist. Kad se nađete u situaciji, kao što se sad u Sidneju, našli ona žena ili onaj čovjek koji je pokušao uzeti pištolje od tog čovjeka, on je humanist zapravo, on je na neki način pokušao sprijeći tu neku stvar. Humanizam je nešto što, što, što se pojavljuje, ali opet kažem, ova je knjiga jako lijepa i iznenadila me zapravo i ja sam vam zahvalan mm -hmm. kao, kao netko ko se se svim tim bavio i to prije svega meni bila dobra lektira, posjećanje na svetu i vama koji ste sve ovdje okupili u ovako velikom broju preporučujem pročitati knjigu i da je date člame na svoje obitelji. Ja ću dati ovaj, mom sinu i njegovoj djeci pa tamo čitati. Hvala. Knjigu preporučujemo i milijonskom auditoriju auditori na internetu. Dakle, Ovo, tako. E, gospodin Damir Mandić je predsjednik gradskog vijeća predsjednik gradskog odbora KDZ-a, to su njegove političke funkcije, rameter gimnazije. Međutim, ja, evo, ja sam novinak tu u Karlovcu, neko to znaju, ne znaju, nije bitno. E, malo je ljudi u ovom gradu, a to govorim bez ikakve ono potrebe da se bilo komu je ulagujem, malo je ljudi u politici e, za koje kad ih pratite njihovo djelovanje možete reći ok, ovo ovaj nije ono Provincijalni političar ima neke dubine u onome što on govori. E, jedan od takvih je Damir Mandić. E, I zato vjerujem da će njegovo izlaganje i njegova kritički osoba na ovu knjigu biti e, vrijedan pažnji. Možete da izbaciti iz HBZ-a. Ja ja HBZ-a <laughs> samo predsjednik izbacio, znači ja sam sebe neću izbaciti. Uh, ja se zahvaljujem, evo mislim da je Marin ipak malo ovoga to nakitio, ali naime, ja prije nešto kren malo eh, opservirati ovu knjigu, dvije stvari ću sam vas spomenuti. Prva je, kad me je zvao Marin da je promocija knjige, bil ja sudjelovao, ja sam rekao da ok, jer, jer smo još prije razgovarali kao da mi donijet knjigu i on je nju donio u školu. Ja sam našao na stolu, onda sam tako malo sijeo i moram reći da ovoga kad sam pročitao, naravno, predgovor i uvod prvo, onda sam rekao, vidi majstara, trebamo, trebamo, trebamo malo krvi, pa je mene ovoga, naravno, malo, naravno, da, ovoga, to, da sam to, da to, i to i sad kažem, dobre volje, bez ikakve zle misli. I druga stvar, koja, čega sam se sjetio kad sam malo ovoga, to listao, Gorana Jakšića, svi poznajete, jel tako, godica našeg pruka Jelovčanjina. E, on inače bio, bavio se tim borilačkim vještinama i onda je dosta e, čitao i proučavao istočnjačku literaturu. I kako sam ja teolog onda smo nas dvojica znali ovako svijest, pa onda satima razgovarati o, o, o, o tim, ajmo nazvat, religioznim temama i svim onim stvarima koje se tiču religije. I onda tako ima neke pitnjinoci, ja njemu jednom malo nekih desetak minuta išao elaborirati e, krešćanstvo, po čemu se razlikuje od drugih, po čemu je slično. I onda meni onako samo sad i rekao, ej čovječe, pa ti tako humanistički zvučiš. E, a, to su dvije stvari koje su mi ovdje, e, evo čista za početak, meni, meni kao uvode dobro. Naime, a, kad se čita knjiga, ja to mogu bez uvijanja reći, kad se čita knjiga, ona uh, definitivno zauzima jedan spektar, uh, ajmo ga nazvati, nekakvog društvenog života. Ono što mi je bilo zanimljivo, uh, iako ima dosta stvari koje bi ja sad mogao o nekim polemičkim razgovorima dovoditi u pitanje i tako i tako dalje, ono što mi je bilo zanimljivo, vidi se da bi je pisala žena. Jer da je ovo pisao muškarac, mislim da bi to bilo, bilo bi puno radikalnije i puno isključivije ovdje se vidi da je ona ženska emocija pisala o temama koje u konačnici izazivaju mnoge prijepore i danas u društvu i to čak i nije pitanje jel netko politički lijevo desno gore dolje, jednostavno se radi o vrijednostnom sustavu. I to mi je to moram reći da mi je ovdje jako, jako, jako zanimljio. Ono što bi ja iz pozicije ili iz perspektive teologa ili te svoje struke rekao, Znači osnovni problem uh, vam je uh, utemeljenje tog humanizma. Znači u čemu je ono utemeljeno. U čemu je on utemeljen? Ja znam često puta isto ovako u tim nekim uh, raspravama i razgovorima nakon dvije, tri čaše ive, uh, reći da je kršćanstvo uh, uh, jedina, u stvari je jedina vjera uh, koja je od čovjeka napravila Boga, znači u nijednoj drugoj religiji nemate tu dimenjivu, da je čovjek u isto vrijeme Bog, Isus Kristi i krišćanstvo je u stvari napravilo u tom, ajmo ga nazvat, religioznom razvoju čovjeka jedan evolutivni, potrebićemo izraz, skok, gdje je nakon toga u stvari krenulo sve jednim, ajmo to tako reći, putem, putem, ja ću upotrebiti taj izraz razlik, premda, uvažavam da će netko reći da, to, da ta riješ tu ne pripada. I druga stvar, opet, iz pozicije religije i vjere, znači da bi netko bio pravi vjernik, a to je ovako jedna dosta ovdje zanimljiva stvar koja se provlači, i pravi humanist, znači kako godi, tu dobro, tu nalazim točku spajanja, on mora biti slobodan. Znači, on mora biti slobodan. I ne možete biti vjernik, katolik, kršćan, musliman, žid, ne znam što, ako nemate onu unutarnju slobodu, da ste to slobodno prihvatili, da ste to izabrali slobodno i da ste u cijeloj toj e, priči vi, ti koji ste u tome. E, inače, Imate u evanđelju ono jednu zgodu kad su, uh, su došli učenici pa rekli gdje majstore mi ho, ho, hodamo po judeji, galileji, propovjedamo, ali imaju tamo još neki horeju, propovjedaju nešto. Onda ona jedna legendarna rečenica uh, koju ja često puta ponavljam u politici i meni onako jedno dosta dobro geslo, tko nije protiv nas, s nama je znači nije im rekao dajte im tamo rasturite, batnite to, on je rekao tko nije protiv nas, s nama je. I da ja sad ne širim ove teološke teze, ovdje bi samo doteknuo jednu stvar. E, svaki put, znači svaki put, bilo koja vjera religija, kako god, a, kad je prerasla u ideologiju, i svaki vrijednostni sustav kad je prerasla u ideologiju, on je isključio ovu kategoriju unutarnje slobode, i ono što je e, tu meni jako važno, oni u stvari onda e, to u nama e, okraštuje čovjeka. Znači mi danas recimo u Hrvatskom društvu imamo jednu po meni bezpredmetnu raspravu, po meni. E, antifašizam je vrijednostni sustav. Komunizam i fašizam su ideologije koje se, su sebi diktatorske. Ja ne mogu vjerovati da neko izjednačava antifašizam i komunizam. Antifašizam je nešto vrijedno. Znači svatko ko je dobre volje, slobodan iznutra on će to reći. Ali opet s druge strane imamo onaj jedan drugi moment gdje, i tu je ustvari ona jedna potka gdje će vjerojatno, gdje se može razviti polemika, je li novom dogmom mijenjamo staru domu. Opasnost humanizma u ovom obliku ili opasnost od navodu znatoga za njega je e, ako idemo e, staru dogmu, a neka je ta stara dogma religija zamijeniti na ovom dogmu. Tako da e, tu negdje, e, ova knjiga u ovom obliku kakva je, kako je napisana, ja vjerujem da ona u sebi ima ono e, dobro nešto, dobro, što nitko je pročita poslije ove knjige, kad ju pročita poslije ove knjige, neće biti manje dobar e, čovjek na pače. će ga u neke faze e, e, promišljenja. I u tom kontekstu, e, humanizam kao, ajde, nekakav sustav, e, vrijednostni sustav, ja vjerujem da će on, ili da će se u njemu e, pronaći e, puno ljudi. E, opet, ja se vraćam na nekakav svoj svjetonazor, ja sam skloni onom pojmanju i svijeta i vijeka i čovjeka gdje čovjek nije samo ovo zemaljsko biće da on uključuje i onaj svoj nekakav smisao koji je van ovog svijeta to je neka transcendencija gdje mi u stvari ispunjenje doživljavamo nakon ajmo to tako vić, smrti ali opet kažem točka spajanja točka spajanja Uh, upotrijebit ću ta izraz, premda mislim da ga ne treba ovdje nužno upotrijebljavati. Teista i ateista je po meni ova kategorija, nutarnije slobode. Mm. Evo. Ne bih ti oduzimati vrijeme, mislim da ovoga mogu svi još nešto učiniti. Ja vam se zahvaljujem. E, biste li preporučili knjigu svojim džacima? Ja bih svojim džacima preporučio svaku knjigu. Ja Inače, rekao ste da Mile šara po knjigama. Knjige su za šaranje, znači knjige su za čitanje i za šaranje, ne možeš, znaš ono kad imaš, dobro nemoj sebe ovo osobno svatiti, imaš doma derišta, imaš dijete, normalno da ga grliš, ljubiš, stalno gledaš šta je na njemu, tako i sa knjigama. Ja ne bih dovodio u pitanje, kao što bi recimo ja svojim, na primjer, ja bi svojim maturantima preporučio čak i neke enciklike papine tako bih im preporučio, preporučio, dao i ovu knjigu da čitaju. Dobro, koliko daleko vaše preporuke mogu ići? Bi Biste li preporučili ne znam, Mein Kampf svojim čacima? Uh, mein Kampf uh, bi im, uh, sugerirao da ne čitaju do neke svoje najmo to tako reći 30. Uh, mein Kampf uh, je u konačnici, ajmo se vratiti na ovu ideologiju. Uh, mislim da nije samo pitanje Mein Kampf-a. Ja ću sad nemojim i svatiti i, i, i one manifeste, jel' tako i tako dalje. E, mi imamo u povijesbi vidljiv učinak i Mein Kampf-a i, i, i, i manifest-a. Možda im ne treba rađit da čitaju Mein Kampf-a, ali, ali, ali moraju vidjeti, naučiti što, što, je, što je bilo. Mi na komunistički manifest da. Radi, radi se o tome da danas, evo možda samo još minuticu, da ne ispadne da sad da zauzimam vrijeme, ovako. Moje, moje nekako razumijevanje društva u kojem mi u Hrvatskoj živimo je upravo tu što nije došlo do, do onog jednog, neću reći pročišćenja, ali mislim da, smo, mislim da smo propustili u jednom trenutku, ok, bio je rat, 98. je bila nekakva prijelomna godina kad se to se nešto civiliziralo, ali mi nismo u društvu došli do, do, do one svijesti da mi živimo u pluralističkom društvu. Da. Mi se danas, uh, opet se vraćam na slobodu, mi se danas svi uh, pozivamo na to, svatko ima svoje pravo, svatko je slobodan i tako dalje. I na demokraciju. Uh, mi živimo u pluralističkom društvu. Pluralističko društvo u sebi uključuje uh, različitosti. I uh, zato ono kad smo najbolji gospodin Butković malo prije spominjali, uh, mislim da budućnost Svijeta, nije u unifikaciji nego u suživotu tih različitosti. Nećemo se složiti oko nekih stvari, nećemo u konačnici ni prihvatiti jedni druge na toj razini, ali taj, taj, taj pluralizam kojeg imamo, čini mi se da je to svijesto tome je u stvari rješenje za naše društvo u konačnici. Ja stvarno mislim Nemojte zaboraviti da je demokracija se razvila isključivo ljude u kršćanskoj civilizaciji. Nemojte zaboraviti da su vam najrazivljenije demokratske zemlje, e, skandinavske zemlje, a skandinavske zemlje su vam kad je religija u pitanju sto puta religi obojene religijom nego što smo mi. Kršćanska civilizacija u sebi pušta ono što neke, što neke druge civilizacije ne puštaju. Moje mišljenje, i to je Papa neki dan u Vijeću u Europskom parlamentu prekrasto rekao, upravo bahatost nas zapadnjaka, bahatost e, nas u stvari vodi po meni prema nekakvim dekadentnim smjerovima. U tom kontekstu e, čitanje knjiga, da ne mogu ga ostnijemiti, znači u tom kontekstu čitanje knjiga e, je, bi po meni trebalo biti javno, nezabranjivano, opet kažem, uvijek upućivati na ono što je iz njih izišljavao. Uh, uh, mile? Sad je profesor odšao... Ja, Isključavam mi se, Mile, samo prije toga da, da pozovem i publiku da se uključuju. Ovako, jedno pojavno. Ali, ali uvijen, je Mile prvi pa vi, po proste, da. prvo je Mile pa... Nemojte se ljutiti, to se da, prvi da je. Mile je rekao glavno izlaganje, sad želi polemizirati. Možda malo u ovom smislu, jer... Profesor naravno e, bravniji ili na neki način gleda stvari iz onih pozicija s čim se on bavi. Ja bi samo dodao da u kontekstu onoga što je spomenuo, da je uvijek problem kad jedna ideologija ili jedna demagogija za zapravo na mjesto druge, e, ili kad ovdje govorimo o nekim predrasudama, e, kad spominjamo skandinavci ili kršćanstvo ili bilo što drugo, moramo znati da je kršćanstvo na neki način u većinu kulture ili zemalja uvedenu sivo. Da je proliveno masa krvi i, i, i sasa i ne znam koga sve ne, da je kršćanstvo došlo mačem da su vrlo rijetki narodi koji su kršćanstvo preuzeli dobre volje. Ne znam, Irci su preuzeli dobre volje kršćanstvo, ali većina drugih naroda je zapravo pokrštena vrlo surovo. Naravno ta surovost, iz te surovosti je proizašla jedna, jedna kultura kako bi to rekli, ja Anvi Pirena, sad se povijest Europe, gdje on sjajno analizira zapravo radi razliku između zapadnih naroda i istočnih, odnosno slavenskih naroda, gdje kaže da zapravo nisu disciplinirani, da mi nismo disciplinirani na pravi način da tu kršćanstvo zapravo nije učinilo ono što je napravilo kod zapadnih naroda. Zapravo, to je bio segment discipliniranja. Sve zapravo ideologije ili demagogije na neki način žele nametnuti tu taj faktor discipline i ono što mene zapravo ovdje u ovom segmentu na neki način motivira i o čemu je ovdje to ovaj faktor neposluha, odnosno faktor sumnje, faktor slobode. Dakle, to su neke stvari o kojima treba govoriti da to postoje, da to ima, da se treba buniti. Ovdje se spominje i Jordanu Bruno na kraju Prajeva. E, mi govorimo danas o, o, o, o, tim, o tim dimenzijama. E, ja sam e, prije pri jučer sam prolazio, kiša padala, e, iz Svete Trojice izašao jedan prajnjevac e, koji ja ne poznajem. Koji nas je dakle, u Kišovrana, tako se lijepo pozdravili i porazgovali. Dakle, taj segment crkveni je ok, ali je i crkva na neki način na ovim prostorima plog jedne, jedne užasne, užasne zapravo priče koja stoji u podlozi svega toga. Ja naravno ne, ne smatram da treba tu stvar preispitivati pa sad govoriti o, o religiji ili o crkvi kod nas kao o fašizmu ili o komunizmu. Ali e, toliko je krvi, krvi zapravo u svim tim ideologijama, u svim tim pričama, da nam treba nešto što se zove humanizam, ali naravno taj humanizam nam e, ne bi trebao kao demagogija i ne bi nam trebao kao neki novi, nova doktrina koju bi e, učili u školama ili ne znam gdje bi, jer kad, kad dobijete nešto što ljudi ponesu, što se ljudima dopadne, onda se uvijek nađu dežurni, konvertiti, dežurni ovaj, ulagivači ili dežurni ne znam što, koji počnu propisivati kako bi to bilo dobro ovako, kako bi to bilo dobro onako i onda to počnete slaviti na nekakav način, pretvorite to zapravo u suprotnost onda zašto je to nastalo. Tako se, tako je naravno riječ i o kršćanstvu, jedna krasna ideja, jedan, jedan krasan, krasan ovaj zapravo povod, jedan pošto smo rekli, pretvaranje čovjeka u bogato je jedan zapravo, civilizacijski proces gdje je to je od ona ili dakle od, od, od, još od Egipta, dakle taj nekakav segment gdje vi do, dobijete zapravo uh, jedan sistem koji pokorava, koji uh, pacifizira, koji, koji, koji, koji stvara uh, je poslušnike uh, i naravno koji po, po, stvara jedan, jedan svijet uh, koji, koji poslije uh, izgleda prilično romantično. Ta priča nije romantična ni u jednom segmentu. Uh, ljudi su vrlo Rekli smo to malo prije zaguljeni. Zbog toga je, kažem, ono što meni, ja nisam filozofski tip, volim čitati filozofiju, ali ono što mene tjerao kroz ovaj cijeli moj segment je taj uvijek moramo vidjeti on drugu stranu. Moram sumnuti. Moram postaviti pitanja koja se nekome ne sviđaju. Moram biti neposlušan, odnosno na neki način morate Morate stajati na onoj drugoj strani, ako tu na kraju krajeva, ne, mislim da nema smisla, možemo spominjati Maxa Webera, odnosno možemo izaći iz ovog područja u sociologiju, onaj poznati i Gešelšafki, dakle imate, imate kulturu gdje su ljudi autoritetom, većina ljudi je zauzeta autoritetom, želi zapravo biti vođena autoritetom, želi imati autoritete jedan određeni manji dio ljudi ne priznaje autoritet i uvijek ima problema sa autoritetima. Ja sam uvijek imao problema sa autoritetima i mogu vam reći da, da mi je žao i ponekad, ponekad sam zapravo želio biti dio tog nekakvog velikog, nečeg toplog I ponekad zalimim tim ljudima koji se osjećaju dobro u grupi, ali ja ne idem na nogu utakmice. Ja ne bi mogao stajati gore i mahati ne znam što. Jer jednostavno se tamo ne osjećam dobro. Kako god ja bio domojljub, rodoljub ili bog zna što, ali ja ne mogu biti dio mase jer vidim da se neko ne osjeća dobro dok ja mašem i, i, i, i, i pretim šakama. Dobar, neki dan ste mi rekli da idete u arenu na tog sona. <laughs> da, pa ne. To bi se bio masni mazlost. Možete, da. Ali hoću vam, reći, da, hoću vam reći, potrebno je zapravo, ova knjiga jako lijepa priča. Ima, ima, ovaj, elemonata, naravno bio bi problem, ona se može osvjetljavati sa raznih strana, može, možete, komparacije, ali mislim da ne bi trebalo idealizirati nikoga ili ništa u ljudskoj povijesti jer svi su zapravo pali na tom ispitu. Pa sad postaš kršenje. <laughs> pa ja smo pa reći, vi ste svi požali, vi ste upoznati s ovom kligom. Ja mislim da mislim tu času za to čitamo pa nemamo ovoj biti reći sadš pa mi skušujući ove eminente, o, i račite ljude, koji bi izraziti ona ja nam mogu preposloviti, da je njega dobro napisao, jedan političar, koji je vrata veliko i mora reći, bez razliku da njegove političko nabavljenje, on je bilo iznosno on je podilo i ukazivao, i ukazivao ono loše što se u našem društvu, u našem rada dobrovoljcima drugodcima i budnicima naša. Možda su ga neki krivo i razumjeno, znači govoriti. Možda je ova knjiga, upravo kojoj je on govori, prigovara po moj, nekim nastavak njegovih razmišljamo, poznati. Mislim, ja sam njegove riječi uzao za gotovo, koje su bilo i loše, ali sam uzao ono što je napravio e, Zato vjerujem da mi je ukazao na ovu knjigu e, nešto dobro što treba početati. Nispođe da sam te knjige... pozao posposobno namiotno. <laughs> e, ja osoba, bodoče da se znamo, ja sam te osoba tako živio i tako da zato danas možemo tako. Evo in naš stvar ja nem mogu da se sada <laughs> zoppira se svojim razmišljanja ako sad pola vala svaki nismi pogotovo pre religije i oko kršćanstva koje pružava u čovjeka osvo iza koja se priče od kršćanstva, znači din naska gnostička vera, k to čovjeka Svrani, ona pa, je da je čovjek Da pa postoje nešto prijezvršćanstva kad se absolvirao to da je e, u stvari svisno mi nije od toga nešto. U stvari, je ovako, ste prije gospodin Antovići političaš, prezidnje Vreznik, prezidnje Vreznik, prezidnje Vreznik, humanizam i politika taj odnos komunizma i politika ne interesira, kako vi gledate na njega i da li je tu, kako ste rekli, sloboda razmišljanja i sloboda preuzimanja vjera, da li, da li nas ekonomska sloboda preči da budemo veći, ekonomisti neko, veći kumanisti nego što jesmo? Ako smo. Znači, vezaj između komunizmom i politike je prvenstveno, a posladično je tome vezaj među humanizma i neimašnje. Oh, oh. A gle, opet dolazimo... Opet dolazimo na, ako, niste, ako nema te osnovne sredstva, ako ne možeš to uvjetiti, ne znam koliko možete dobiti. Da, o, o, tu dolazimo kad govorimo o humanizmu i politici. Znači, opet dolazimo do jednog, po meni, mm. e, nerazvijenog razumijevanja u Hrvatskoj. Pustimo ove razvijene zemlje demokratski van, van ovog razgovora. Problem je politike. Kako mi razumijevamo politiku? Činjenica je da je kod nas politika doživljena negativno. Naravno preko živih ljudi u toj politici. Uglavnom su političari ljudi koji su iz nekog svog sebišnog interesa u toj priči ili iz neke ideologije ili su, ajmo to tako reći, Uh, najobičniji glutke na koncu i tako I onda sad kad govorimo u, Hrva, u Hrvatskoj o politici i humanizmu, onda je to čak deplasirana priča. Toga kad na prvi dojam, kad pogotovo kad upališ dnevnik, toga nema. Znači to je trenutno stanje. E sad, uh, ja mogu sad govoriti o nekom svom razumijevanju politike uh, gdje ja stvarno mislim da je politika ozbiljan i odgovoran posao. To je posao. Uh, u politiku, sad opet dolazimo do one slobode, ulaziš slobodno, netko ne može reći, gled, sad ćeš ti biti političar, ne, ja ću biti političar, uđeš i sad ne govorimo o okvirima u kojima funkcioniraš tu s razlikama, znači, HDZ, SDP, anarhisti, ovakvi, onakvi, ne znam, i bit, ali uh, meni se čini da uh, politika kao politika ipak bi trebala imati u temelju uh, ja ću potrebiti izraz, to je fraza nažalost, danas, ali ja ću potrebiti izraz zajednič, zajedničko dobro. Znači, ja kao političar se odriče, kad sam ušao u politiku, partikularnog. I svaki put kad se mi politica ne odreknemo tog partikularnog, ono, djel, mi u stvari na neki način iznenirimo poslanje politike. Ja sam tu optimist, ipak. Ja smatram da ćemo mi, da će se politika razvijat u tom dijelu da e, zaista naš posao se reflektira na što više ljudi. I tu onda dolazimo do humanizma. Jer pazite, e, humanizam, e, Milest, menuo filozofsku dimenziju. E, u temelju mora biti dobro. Levinas će vam napisati da je dobro drugi. Onaj drugi. Tek kad je drugom dobro, onda je i tebi dobro. Ali... Znači politika u tom kontekstu po meni e, mora biti po odgovoran ozbiljan posao za sve. I tu humanizam onda ova knjiga nu, treba počitati svaki političar. Znači ovo je jedna dimenzija, to, to nema dimenzije. E sad, e, kad, malo, kad malo uđemo dublje, stvarnost nam kaže da, da to uglavnom, e, uglavnom nije, nije, nije tako. E, ja opet, bez da stvaram ali bi bilo kome, pa ni sebi e, e, smatram da je demokracija proces politika je proces i vjerojatno ja nisam taj, niko nek se ne uvjeri ni, ni u ovoj prostori i mi nismo ti ali ja sam uvjeren da će u jednom trenutku, koliko je to godina, 20, 12 15, 30 e, Hrvatska barem doći do nekih razina ovog zajedničkog koje je u stvari već negdje u nekim zemljama prisutno. Idealno, svijeta nema i da će uvijek biti sve idealno, neće biti. Ja mislim da je politik delijednik umanizam, barem bi to trebalo biti. Ne. Ne. Ne. Sad još nekakvim dodatkom što nešto, nemo, ne znam da shvatim svom delu, ali Pazi, prosto, politika i ja i ti smo bili na izborima, mi smo se izložili ljudima i ljudi su tamo mogli zaopružiti Petrčićevu listu, hdz u listu tako dalje. U temelju demokracije je sukob. Demokracija nije nešto uh, ne, fino-krasnih ne, djelja. Da, ali sukob. I onda imaš objeđene i poražene. Meni je, recimo malo čudno kad načinu na imate progrošenje izb, pobjed, e, pobjed, izbornih pobjednika i na dovedu, dovedu tamburaža to je kod nas malo učenje, mi smo vesela stranka onda je pjesma ono ovaj diže ruke sav sretan meni to nikad nije bilo jasno, moram reći, zašto? zato što je tu večer neko izgubio e sad je pitanje što s tih 49% koji su izgubili što političar koji je pobjedio e sad tu dolazimo do humanizma, pazi uh, razvine, da. ja govorim o razvinej demokraciji da, se, sa, politike, to je, to je. ali ja, ja, ja sad ovo ovaj, kad ti to tako kažeš, meni to tako zvuči nestano i sladunjavo, malo i ja, ono ono, naš. malo to mi zvuči onako malo ispada da politika sad Zatak, šta je vas narno? Šta je to vas ponukalo da vi ne piši, to znamo. Dajte na svoju, A ovo, pusti o polici. Pa, pa u tome smo nešto uvodno na dnevnoj političkoj, evo, to mi kažete. Recmo nešto rekli, Rećmo, ali... rekli smo i pa jednostavno evo, evo, evo, evo ja ću rečeno. ja ću vam ponoviti radno. Ne, ja ću mi evo iskreno reći, jednostavno, ja sam humanistkinja, ateistkinja i ja sam tražila načina i knjiga i, i e, kako moj svjetonazor e, prenijeti svom djedniku. Ja, tih knjiga u Hrvatskoj nema za nas, eto recimo, za, za naše identitete. I onda sam ja odlučila, ok, onda ću ja napisati knjigu koju bih ja voljela... E, da, ne, da sam je negdje našo u, u, u knjižnicama ili u knjižari. I tako je to krenulo. Znači, to je stvarno krenulo iz jedne potrebe. Iz jedne potrebe, jer ja sam vidjela, opet, to je stvarno vlastito iskustvo. A to je vlastito iskustvo često temelj tog aktivističkog djelovanja. To će mi posos, ovaj, gospodin Sokolić potvrdi. Uh, jednostavno, uh, sad sam se izgubila, mi nije to <laughs> Ovaj, Jednostavno, ja sam, što sam vidjela, podučavajući svoje djete, mojim, našim obiteljskim vrijednostima je to. Shvatila sam da djete nekako, evo, evo i to, i ta naša i, i religiozost kao dio identiteta je manjina u ovom, svi, u ovom društvu. Znači, ja mom djetetu moram objasniti zašto smo manjina, koja je većina, kako je društvo živi, kako je ono... Ali ne na način, nisam ja imao nikakvu potrebu da, da, da joj kažem da su oni drugčiji e, e, manje vrijedni ili su ovakvi ili nakon, nego jednostavno da joj objasnim ono zbilju u kojoj živi. Ona, djeca, ono što se kaže, žive, u, u, u, ne žive samo u naša četiri zida, ona, ona ne žive u vakumu, ona izlaze van, ona ima prijateljice čiji su roditelji vjernici, ona ima čak prijateljice čiji roditelji, recimo, su rekli svom djetetu ovaj, nemoj prosladat Halloween, ono u školi se svi preoplačaju to, pa, pa, pa ima prijateljice čak i iz i, inozemstva koji recimo iz Turske koji čiji roditelji su vjernici i recimo dijete kad bi dolazilo kod nas uvijek se to spomnilo ona ne jede svinjetinu znači moje dijete pitalo što to znači, što znači Bog, što je to što, je, što znači vjeronauk ona je imala tisuću tih pitanja na kraju krajeva kad se kad je upaljen televizor pa polazi pa vidi što se dešava naravno mi ne želimo da ponekad vidi što se sve dešava u svijetu, ali, ali evo oni danas onaj danas peti razred, osim oni su svi u školi, oni su uh, čuli za malavu. Znači oni su svi upoznati sa, sa subinom te djevočice i da je dobila uh, Nobelovu nagradu i što se njoj dogodilo i to sve. I onda onda sjedite, imate potrebu da to dijete to objasnite, da mu objasnite svu uh, uh, tu povezanost Jed, naravno i i željeo recimo opet ja jedna, jedna anegdota jedna, mislim jedna ovaj osobna priča njoj je uh, baka prabaka uspavaj rekla da ona mora vjerovati u boga Ja ne smatram da niko mora vjerovati nego da je to kako uh, je to stvarno ono uh, unutarnja sloboda da je to propitivanje da je to uh, ovaj uh, odluka svakog pojedinca hoće li vjerovati i u što će vjerovati, pa eto, bio to Bog božanstva koja god ili, ili bilo je to, ovaj, to nikakvoga božanstva ili nešto drugo ili tako da ovaj iz te potrebe je to tako nastalo. I mi smo imali tu potrebu i u Centru za gradinsku hrabust smo osjetili i tu potrebu recimo među roditeljima i među djecom koji ne pohađaju recimo vjero -nauk. Mi, mi radimo ene, uh, humanističke radionice u kojem djeci također, u kojem se djeca okupljaju, u kojem djeca vide da nisu usamljene, da nisu jedna i, uh, da nisu uh, sama recimo, a često su sama kad sjede u hodniku uh, kad me pohađa vjeronavk često su sama i pomisle što sa mnom ne valja kad su svi sad unutra, svi se tamo nešto čujem, uh, vesele i to sve, a ja sjedim ili u hodniku ili sjedim u knjižnici sam to sve što ne valja sa mnom i onda da se objasnim, ne, ne radi se uopće o ne i ne nego jednostavno mi, mi vjerujemo u ovo druge roditelji vjeruju u ovo. A ti ćeš jednog dana isto, ti možeš sad preuzeti isto. I to je isto jedno, što se kaže, kroz ovu knjigu sam i ja morala neke stvari prihvatiti sama, sebi priznati. Znači, ono, kako god imamo kao roditelji želju da prenesemo svom djetetu obiteljske vrijednosti, ali jednog dana ćemo i njih morati, što se kaže, pustiti i, i ono, posljednje dozvoliti djetetu da, eto, može jednog dana odluči da sve ove vrijednosti koje je čula, da je to nije to to on će pronaći svoje nove vrijednosti. Znači i to ja moram ko roditelj nekako to ono, prihvatiti, kako bi rekla. Tako da je to nekako iste potrebe da, da, da osnažimo, da ohrabrimo taj naš identitet, da on bude isto vidljiv, da se vidi da nas ima i da, ovaj, da imamo i mi želje i potrebe i često i, i ovaj, probleme posljedno u školskom ovaj, sustavu, tako je nekako je nastala ta knjiga, eto tako u pisanju i onda, što se kaže, jedan, jedan poglav je za drugim i tako. Profesore, izvolite. Prvo, kad je predstavljen, nije ne znam dajte diskusije što je rekav kolega, jer mi nismo nikak to učitili, pa je nama zapravo i nije ugoćajeno da nije diskutirao nek samo Ostali, ono so prezentanti i ostali, odnosno Ali e, knjiga je relativno mala, ja sam ne uspio provislati i pojedine definicije sam pročitala i pogledao sam sadržaj. E, Stvarno čestitam, nevjelovatno uspješna knjiga koja sad vidim što se tiče komunizma i ujašnjavanje vrlo kvalitetno, jer je e, Gledala sam pojedne pojedine definicije koje su to poslije ispravne gledajući iz znanosti ili filozofiju znanost, ili, ili slično, ali su relativno jednostavno prikazale tako da ja s te strane čita i ja nisam mogao da će tako dobra knjiga isplasti. To je jedno. Vjoga e, bih rekao da je e, ona ona, ona Prvo ovo gledamo što je za eh, Eulog već rekla druge strane daje i on može kao tako prihvatiti, ali ono je za naše uvijek preti, jer je druge strane funalnosti. Mi znađemo u druge strane. Ja puno i znamo, jer smo i uslišali društvo i znamo puno, pritužama i problema koje imaju zbog toga. Pa s te strane možda... Ej, ja da bi pisao ja. i pitanje iz djece. Ja mislim, neću sad dolaziti u a Ova knjiga kada je napisana, je fenomen. Hvala vam. To je da preporučite u svanoškolu. Ali ja bih se samo svrnula na ovo vaše, vaše druga strana. Evo recimo, ja gospodin Mandića ovdje ne osjećam kao drugu stranu ovaj, u njegovim On izlaganju. Desne, desne, desne, a, da, desne, desne. onda još ovaj Zna, pa <laughs> do do... Ali, ali nismo mi monolit, kako bi rekla. Ni ta druga strana nije monolitna. Ja znam da. na što da. se vi referirate da. i možda i ovaj knjiga jeste u tom trenutku i nastala malo kao odgovor da. i toj drugoj strani, ali ja to ne svaćam tako. Mislim, znam što vi mislite. Bogu, mogu, na dijalo da da da, Evo, gledajte, mogu sad samo uh, jednu stvar ovdje uh, napomenuti upravo uh, to je mene recimo fasciniralo kad sam studirao teologiju uh, znate, vi ne možete shvatiti uh, profesor je prekrasno uh, nedavno je to i objavio jer je opisao ne možete vi shvatiti što je kršćanstvo ako niste barem jedan dan pokušali biti krišćani Uh, nema druge strane. Ja ću se sad opet vratiti na društvenu situaciju u Hrvatskoj, ja sam malo prije kad sam govorio, ja sam govorio o sukobu vrijednostih sustava, sukobu vrijednosti. Gdje su kod nas, uh, nakon uh, tog prevrata društvenog 90. godine, ljudi koji su uh, bili, živjeli su jednu ideologiju koja je nestala, oni su morali naći novi identitet, oni su otišli u liberalizam, što ja smatram da je potpuno krivo. Ja, ja, ja, ću, ja vam istano kažem, ja kao političar smatram da e, u Hrvatskoj nedostaje jedna ozbiljna socijaldemokratska partija. I vi dolazite do jednog sistema gdje se uvijek stvara druga strana. Taj revolucionarni princip funkcioniranja društva, gdje komunizam tako funkcionira svagdje, on živi na tome da postoji neka druga strana. U Hrvatskoj trenutno je doveo do toga da e, komuniciranje e, vrijednostnih sustava, poruka je potpuno problematična. Jer ti ne znaš više tko ti komunicira, s kim razgovaraš. Ja sam od nalodne znakove, unaprijed određen, on je desničar, čar, još teolog, vjerojatno je i Ustaša, mora imati nekog koji je Ustaša. Ovaj drugi je, tata mu je bio direktor u nekoj tvrtki za vrijeme komunizma, on je partizan, on je nositer spojmenice i to je trenutno u Hrvatskoj način funkcioniranja. Ja ne bih htio, ja tu recimo ne prihvaćam da se ekstremi postavljaju kao opće mjesto u Hrvatskoj što to nije istina. Ekstrem niz stavovi, bilo jedne i bilo druge strane. I zato maloprijed kad sam govorio o vremenu koje će doći, ja stvarno vjerujem da nama treba vrijeme, pa i u ovom, recimo iz jednu ovakvu knjigu, Uh, vrijeme. Ja čak smatram da mi, da ovo sad što ste vi napisali, u Hrvatskoj većina ljudi uh, pa ja ću reći živi. Veliki problem. Ima tu stvari koje se vrijednostno ne slažu sa mojim vrijednostnim sustavom i sa recimo ljudi iz kojih ja dolazim. Kao što sad ja vama dam knjigu svoju, mi ćete isto reći da to je ok, sve, ali ja se ti ne slažu. No, okay. Ali uh, opet se vraćam. Nisam i ne molim, moram reći to, čak i u, i u javnom, bilo političkom, religioznom, vjerskom, kao god hoćete diskursu, druga strana, nema druge strane. Ekstremi su druga strana. Su druga strana, kao god, ili s jedne, ili s druge strane. Meni se čini da Hrvatska nije do te razine uh, ekstremna, 90% ljudi u Hrvatskoj, Hrvata nisu toliko ekstremni, da bi mi uh, tako postali, tako postali staje. opet kažem, dopušta, dopušta da problema ima. Ja evo, samo evo sekundicu, vi ste spomenuli vjeronauku u Ja ću vam sad, ovo nek bude upitnik, ne moram uzimati. 25 godina i vjeronauku u 25 godina javno svakih pola godine se izbacuje vjeronauki u škole je li ikad ditko od ljudi koji žele izbasti vjerovnavke škole razmislio o ljudskim pravima ljudi koji predaju vjerovnavku škole? Kako Ja govorim o stigmi, ja govorim o drugoj strani, medijski. Pedofili, ovakvi, onakvi. Jeste li kad o tome razmišljali? Uh, Ekstremi nije, po meni, uopće vrijedan kao tema od koje krenemo razgovarati. Bilo koji, lijevi, desni, religiozni, religiozni, kako Sobno kao ekstrem, na ekstremno lijevom krilu stola, e, <laughs> pokušam nešto povezano e, izgovoriti u, u nadi da ću razviti polemiku, Taman dotle dok arhitekte koji imaju zabavu ne dođu sa klobom i pićem. Taman, to. Znači, jedna stvar je da vi pišete knjigu za djecu, za svoje dijete, ali vi ujedno i promovirate tu ideologiju za čitavo društvo. Ne? Tako da vi ste krenuli pisati knjigu da biste svojim djetetu objasnili svoje vlasti i vrednosti sustav. Međutim, taj svoj vrijednosti sustav dalje promovirate u društvu, ne, jel' tako? Da. Meni je ovaj humanizam možda, neću reći vam u e, ako je neko to očekivo, nego zastarijen i čak i konzervativan, jer se društvo razvija, uh -huh. društvo se razvija i a mislim da ove prosvjetiteljske vrijednosti jednostavno ne prate taj razvoj. E, kao što je gospodin Mandić je već spomenuo da je crkvena dogma zamijenjena jednom drugom. Ne? E, zamijenjena je prosvjetiteljskom dogom. E, danas je znanje upitno. I jučer mi je jedan filozof rekao jer smo tu imali... E, imali smo promociju knjige o Gaji Petroviću, filozofom. Vičer mi je iz Zezanice rekao glup psikočinjenica, jer niko ne uzima više činjenice za ozglednje. Znači, taj jedan paradigma se urušava i ova knjiga ne nudi novu paradigmu, nego tu prosvjeteljsku paradigmu pokušava sačuvati. Ne? a mislim da je to malo i ovaj, e, dosta teža kinezijskona poslija. Jer vi pogledajte, neko je spomenuo Tursku, ali e, pogledajte Tursku, tamo e, mi smo baš imali na našem portalu o kvijeru Karla Ciljnu analizu, koju ono je pročitalo možda dvoje ljudi, znači tamo u Turskoj su najveći problemom biti najagresivniji su sekularisti. A turksko društvo je uvijek bilo religijosno, ali je sekularizam nametao u politici sve u I što je provizorkovalo čitame iz drugih problema. <tuh> što se tiče e, ostalog što je ovdje izgovoreno, i sa gospodinom Mandićem i sminom Sokolićem bih mogao dodatno I, i u detalje, i u konkretne situacije ulaziti i polinizirati e, oko toga, međutim, to je ovaj malo nezakvalni posao. Samo ću reći ovo, jer e, ovako kad organiziram nešto, onda imam priliku da ja govorim, inače me nikome niko, niko, niko ništa ne pita, nikome ništa ne pita. I, e, pa, što se tiče ovog vjerenalka e, u školi, ja ne znam je li to Iko u Hrvatskom društvu još izjavio, ali je, ja izjavljam u diktofon, da sam ja postao zagriženja te istinu vjeronavku. Ja sam prva generacija koja je išla na školsku vjeronavku. Ne? To je bilo 92. godine u Edna. U školu. Da, da. U školsku vjeronavku, da. I još je to išlo dotle da smo morali ići u crku pa to su bili ono opravdani, neopravdani. To je to što je crkva u Hrvatskoj sebi napravila ni najveći neprijatelji ne bi mogu napraviti. Oni crkuje pod komunizmom kao disidentska institucija svjetila. Ovdje je naopako, ovdje je pila naopako i vjerujte mi, crkva je svoj najveći neprijatelj u Hrvatskoj. Ne? Što ja ne znači da sam ja protiv crkve kao institucije, da sam antiklerikalan. Mislim, yes. u smislu, antiklerikalan sam u smislu ono, e, vlasti, vlasti, vlasti e, u smislu antiklerikalizma. Ali nisam protiv crkve, naravno. Ali ova, i moja i uvijek možemo ići na neke osobne primjere, to nije mi potrebno, nego, e, znači, tako da, evo, volio, volio bih čut gospodina e, e, Mandića, jer učitelja, ono, koliko je njegovih iđaka pobjeguo ateizam, ne? Nemam statistiku, hmm. nemam tu statistiku, ali e, ovdje bi se čak djelomično isložio s tobom, ali na onom tragu da ekstremi nisu mjerili. Uh, ja kad sam malo pristomenuo vjeronauku u školi, znači vjeronauku u školi, uh, subjektivan sam jer sam ja predavao vjeronauku u školi, u školi, ako ga gledate ideološki, on stvarno tamo nema svoje mjesto. Ideološki ako ga gledate. Ne, ako ga gledate kao pluralizam u društvu u kojem jesmo, u kulturi u kojoj živimo, onda on nije spor. Uh, samo malo, gledajte. Uh, Fundamentalizam islamski. Katolička crkva, ovo što ti sad govoriš. Katolička crkva u Hrvatskoj, baš suprotno, se toliko izložila sebe upravo preko javne ustanove, a to je škola. Znači stavila se na pladanj koji Ivan Krstelj je glavu stavila na pladanj kogod i kad god hoće da odsjeće tu gru. Ono što se radi na vjeronauku u školi, to u Hrvatskoj svi znaju. Kad netko na ovaj ili na onaj način zabrlja na tom vjeronauku u školi, on završni na nas stranici u ta Fundamentalizmi nastaju za čakureni vrata, skriveni i u tom kontekstu kad gledate kulturološki Onda vam je u školi, ja ću, ja ću sad otići u drugi ekstrem, nije mjerilo, civilizacijski dosek. Rješenje vjeronavka u školi, recimo, neki dan sam bio sa islamskim muftijom. Stav islamskog svijeta, najbolje u Europi rješeno islamsko pitanje, ako ono postoji u Hrvatskoj, ne postoji je Hrvatska. Vjerske zajednice u Hrvatskoj. Onačnici su javno podložne. Ja ću čak već i neku koju državno je kontroli. Uh, sad nije, do onog i religijog što vi ovdje skomijete. Nije, nije upitno. Vjerujem mi da nije. Uh, vi ćete, uh, sva, evo recimo udruga, svaka udruga. tko kontrolira udruge? Medij jedino. I ima financijsko... Ne, ne, ne, ne, ne. ne. Govorimo, ja ne govorim o financijskoj kontroli. Ja govorim o sadržajnju. Tko kontrolira što koja udruga radi? mediji. Mi nemamo pojva, imamo masu udara, ne znamo što rade. Da ne bježim s teme. Znači, u ovom kontekstu kad ti kažeš da si natravila mediđu uslugu, ja se slažem s tomom. U onom dijelu, ako je to ideološki pogled. S druge strane, isto tako je tvrdi da onaj komunistik, onaj komunizam koji je u biti gdje su ljudi čak iz revolta išli u crkvu, je isto bilo folklorna vjera. Da. Ma i danas je. Gle, Pazi, kad, evo recimo, ja ću vam sad reći jednu stvar. Koliko će vas, koji neiste iste vjernici, svi ovo shvatite na razini intelektualne rasprave, mi je... dobro, mislim, dovolim deklarirani, deklarirani. Uh, slavit Božić. Ja sad, uh, kad bi išao isključivo, bi mogao reći, gledajte, Božić je vjerski blagod. To možda 25% ljudi u Hrvatskoj treba slaviti. Zašto? Jer on isključivo je vjerski blagod, on šalje vjersku poruku. Evo, gdje mi je Petarčić? Rodio se Bog. Znači, e, ja smatram da ovaj princip koji je u Hrvatskoj na razini društvenih nekakvih civilizacijskih nije uopće, e, bit ću slobodan reći, privilegirajući za crku. Pa to je jedan spiz, ali... A, gleda. A gleda, na ključu na letki. No, no, no, no. E, sad kazi. sad, sad i možemo svi ravno pravno politizirati. Je ja, ne predstavljam. Izvodite. humanizma u svijetu nikad nije Znači, ovo, bilo što i dalje, humanizam se mora jako širiti. Ali ovako kak je za mišljenje svijeta koji su glavni filozofi i veliki misljevaci dali humanizmu i koji je ideologično pretočeni u jedinacije, u deklaracije, u jedinacije tišno, ali naravno, jedno je deklaracija, drugo je provodila. Drugo, da se upozoriti, ti si pre mladi, nije Ataturk iz Vica zabranio, iz... gdje je to bila kada strafa za tu državu. Jer su bili kroz polis strašni, a i samo pogledaj koliko su armesan, arme, milijone poglednjih svjetskih različita. To I on je napravio ogrom korak da je crkvu dolo, da ona bude odgojena država, da bude vjera, a ne država. I ja smatram da je to ključno. Znači da humanizam širimo, a e, s druge strane ja smatram da ljudi u slučaju ne može u škole doći, jer jedne je. Lije. Ja se so slažem s vama da može doći eh, vjerat, da ti imaš povijest ili općenito o religioznosti čovjeka, da to može biti pred. Ali pred sa dobama jedne, do gdje bilo koje to ne spoju da dođu školu po mom mišljenju, a ne samo momom jer to je antiznanost i ne može se mešati sa znanošću istovremeno, u školi, gdje ona Hoćete reći da je Tin Ujavić znanost? Da je on umjetnik. A umjetnik? Oh, A to je provjerljivo. Naravno. Umjetnost? Da. No, ona spada u humanizam. Znači mi imamo znanost i humanizam. To ćemo završati. Ja bih sam nešto rekao na ovo. Ja bih sam ja još rekao na Ne, ne, ajmo ja, ajmo ga ti resiti. Ovo humanizam ovako. Humanizam treba živjeti kao život. Treba da živjeti i provoditi. Mislim da je poruka možda ove knjige ta. Živi humanizam, živim ga. i Ido živim ga. i, I dalje. Ja mislim da je provod. A ovo sam, a još jedno što se tiče vjere, U staroj Jugoslaviji, kraljevi Jugoslavije, bio ga bi jedna Kraljevi muštaj, Petar je bio onaj, Srbin je bio tamo i bio u osobi škola na vjeronauku. Ima ono... nas pričeva. Ima je ta zemlja. Daže da i ona bio. Ne, ne, bio. ne. ne, ne. Evo ja bih rekla nešto kao... kao... Ne. Ajmo, e, samo samo uvijezano za vjeronauku u školi. Samo vezano za vjeronauku. Ja mislim, evo, ja kao roditelj čiji dijete ne ide na vjeronauku, kao predsjednice u druge koje se javljaju roditelji čija djece ne idu na vjeronauk. Ja bih ovako rekla s, moj, s moje točke gledište. Ja bih, čak, ja bih mogla prihvatiti što ste vi ovo rekli i vezano za to što samim tim što recimo 80% djece ide na vjeronauk sada, da se kaže da je možda i iz nekih uh, uh, tehničkih razloga je uh, lakše djeci da se to održava u školskim ustanovom i sve to. No po meni Osobno je problem to kako je on uveden i koji su njegova što se svi kako je na koji način je uveden gdje je ta satnica vjeronauka, koje su tu, tu ima i tu vi morate priznati da su tu neke privilegije te crkve, je li ona to dobila tako na plađim i se znamo svi zašto je to tako dobiveno i to sve, et to je taj problem. I problem je što se uvodi taj, što se podrazumijeva taj vjerski identitet, što se taj vjerski identitet ne gura samo na vjeronauku, nego se gura i u knjigama drugih predmeta i sve to. I, i, i, to, i mom, to meni je problem to što se to podrazumijeva. Eto, to je to što s mene osobno A, evo, se ja, podrazumijeva. Evo, ja mogu samo na ovo zadnje odgovoriti, uh, uh, naravno da se tu oko ovog prije se nećemo složit, ali stvarno se ništa ne podrazumijeva. E pa to... Okej, okay, ajmo ovak, nema ja, nemamo ja više vremena. Nemamo više vremena. Arhitekti žele ovdje raskrči, da mogu plesati itd. Po rečenica mile... Ja tam... mi bih samo završio s tim. Rekao bih da možda ovdje nedostaje humanizam za djecu i odrasta. <thatis> to će biti... Ja bih se mojla još... Nedostaje još nešto što se nismo uopće razgovarali Humanizam i feminizam. To tek počela, onda bi me... Li, <aky doors> ja ne To sam još ti reći. Kumanizam nema alternativne. Ne, ne, ne, ti ta, ti, ti da, ne, ne, voliš provocirati. Da, ta. Ti, ta. Ja, da, ti, ti ja sam lički provokat. <thoughtful> na nove trendove... Hvala, hvala, Mi u KDZ smo za kumanizam, smo na dolazku, na obrovno. Hvala vam što je bilo drago. Ne, ne, ne, što meni Moram čekati, ja moram ići. čekati,